Inocență și culpabilitate. Odată, Zaharia Slichter dispărut pentru câteva săptămâni, o absență mult prea îndelungată ca să poate fi pusă pe seama uneia dintre fugile sale enigmatice. Când reveni, cunoscuții aflară cu mirare că fusese reținut de poliție sub acuzația de furt, împotriva căreia, deși nevinovat, nu protestase și că, printr-o pură întâmplare, adevăratul hoț fiind prins, fusese pus în libertate, Deși nici cu acest prilej el nu avusese nimic de spus, nici măcar împotriva tratamentului brutal la care fusese supus, ca orice borfaș de rând, în timpul detenției. Ce era să fac?" explicase Zaharia Slichter. E foarte neplăcut să fii acuzat pe nedrept, dar mult mai neplăcut, și termenul mi se pare prea slab, este să te disculpi. Căci există într-adevăr ceva odios și profund indecent în orice disculpare." Și dacă aș fi fost condamnat la zeci de ani de pușcărie pentru o crimă pe care nici măcar să nu fi visat, tot n-aș fi coborât până acolo încât să-mi dovedesc nevinovăția. Mai mult decât atât. Chiar dacă aș fi fost amenințat cu arderea pe rug, pentru o idee pe care nu o împărtășesc, pentru o idee ce mi se pare falsă, aberantă sau nocivă, aș fi preferat să fiu martirizat în numele ei decât să încerc să mă dezic de ea. Abjecția fundamentală a oricărei disculpări, fie ea cât de îndreptățită, provine din faptul că ea apare totdeauna dictată de o admitere lașă a criteriilor celui care acuză. Nevinovăția nu mai este, într-un astfel de caz, nevinovăție, ci se confundă cu simpla absență sau insuficiență a probelor vinovăției. Inocența se degradează până la ajunge să se reducă la condiția alibiului. Să ne imaginăm un sfânt, victimă a erorii sau a urii închizitorului, pus în situația de a recurge la alibiuri. E absurd. El ar accepta orice acuzație, fie și pe aceea de a fi pactizat cu diavolul, căci ține de esența acuzării să fie totdeauna îndreptățită. În fond, Nimic mai limpede decât că puritatea e un lucru indemonstrabil și că simplul fapt de a încerca să o demonstrezi e o negație a ei, o ireversibilă mânjire a ei. A te apăra în fața altcuiva decât a lui Dumnezeu, indiferent de ce ți se atribuie, este mărșăvia mărșăviilor. La urma urmelor, n-am făcut altceva decât să asum esența însăși a justiției. Când eram întrebat... Ai furat? Răspundeam: E posibil să fi furat, după cum e posibil să nu fi furat. Deși nu obișnuit cu asemenea răspunsuri adevărate, în loc să fie cât de cât intrigați, anchetatorii râdeau și îmi aprindeau o țigară, sau îmi mai trânteau o palmă, sau mă scuipau un ochi, ceea ce pentru ei e unul și același lucru. În genere, reflecta Lichter, între justiție și morală se deschide unul dintre cele mai amețitoare abisuri tocmai formulele pe care morala, ca să existe, trebuie să le spargă, triumfă de plin în justiție. Un jalnic, sinistru, triumf. Și în fața lui, dacă mi se repetă de câteva ori, sunt înclinat în modul cel mai sincer să mă identific cu un hoț sau cu un ucigaș, mai degrabă decât să mă străduiesc murdărindu-mă cu toate noroaiele argumentărilor micinoase să par cinstit, căci nu pot fi cinstit decât în fața lui Dumnezeu. Și apoi, continuase Lichter, mă simțeam sufletește foarte bine printre hoți. atât de bine încât nici nu mi-ar fi părut prea rău să devin un martir al înseși ideii de hoție. Dintre miturile moderne, puține sunt mai pline de substanță decât acel al banditului generos. Ca între polii electrici opuși, există o mare atracție între cerșetori și hoții. Așa se explică faptul că un om ca mine, cu profundă vocație a cerșetoriei, poate să-i atât de fulgerător și de exact în însăși esența lor, de la delicații, modești aproape nici hoți de buzunare, până la spărgătorii de profesie sau intransigenții tâlhari de drumul mare. Rare ori am întâlnit oameni cu un simț al proprietății mai slab decât hoții adevărați. Pentru ei, a fura nu decât una dintre formele pe care le poate lua revolta împotriva lui a avea. A fura devine astfel în anume condiții un act existențial. Există firește și altfel de hoți, care fură doar ca să-și sporească avutul, pentru care, cu alte cuvinte, nu a fura esența și scopul, ci a acumula. Dar aceștia îți butesc de obicei să demonstreze că sunt cinstiți, dacă li se pune cumva cinstea la îndoială și nu îi prea întâlnești prin închisori, dar nu despre ei vorbesc, deși sunt cei mai numeroși, ci despre aceia care, poate fără să o declare, sunt în sinea lor pătrunși de mândria de a fi hoți și care se amuză cu superioare indulgență când sunt luați de alți ceva, despre cei pentru care hoția este o vocație. Și lăsându-se în voia unui gând utopic, Zaharia Slichter încheiase, Visez de mult... Vis imposibil și tocmai din pricina asta tenace, o uriașă răsturnare socială prin transformarea majorității oamenilor în cerșetori. Îmi dau însă seama acum că trebuie să le fac și hoților un loc în această măreață revoluție. Toți vor munci în mod liber și gratuit ca să trăiască, unii vor cerși, alții vor fura. Ideal ar fi ca cerșetorii să ceară hoților, iar hoții să-i fure pe cerșetori. Iată cum îmi apare azi cetatea perfectă.